Ja, lepo pozdravljeni eh, vsi, ki ste se zbrali tukaj vzljub eh, sločavi zunaj. Torej kot vsako leto eh, imamo tudi to pod eh, pogovor eh, o, torej, o prevajanju slovenskih pesnikov, konkretno teh, teh pesnikov, eh, ki so bili izbrani za letašnji pranger. Eh, o prevajanju teh pesnikov v izbranju jezik in pa tudi nekaj o književnosti, ki pač nastaja v tistem jeziku. Lani, če se spomnite, je bila to španjščina. letos je portugalščina. in prevojalka je Barbara Jušič, ki jo najbrž tudi že spoznate od Lani. In sicer je nastopila ravno tako na, na krogli mizi. Zdaj, še to kratko predstavitev. Barbara Juršič je diplomirala iz Španščine in Francoščine, tukaj na Filozofski fakulteti v Univerze Ljubljani, in magistrirala na, na Univerzi v Lizboni iz romanskih študij. No, zdaj pa zaključuje doktorat, ki je zdaj že oddan, torej iz portugalskih knježev Se pravi, zelo veliko se upalja z portugališčino, portugalsko hneževnostjo upravo zapravo še več kot s špansko, vse se vidiš po CV-ju. No, tako se zaposlena na Ministerstvu za notranje zadeve, kot prevajalka in tormačka za portugalski, španski. ne, ne. ne, ne. No, no. Pa, pa ja, ja, ja, ja pa <laughs> Ali pa je, kaj, tako, veš, Na je večja prevajalska služba k navinarenju. Na notranjene? Mhm. znajo pa je sposobno. Portugalska, Portugalsčina, in Ja. Kaj bi te našla? Pa ne. Pa ne, mislim. Ob se to vam je zadnji vrlo, pa ne? Ja, tudi. <laughs> Nije všeč, tudi jaz, je ne prevarja. Um, torej, uh, kaj biš povedala, uh, sve da prevarja, tudi strokovno, kot tudi neposlovno, piše članke, strokovne mnenja, eseje. Uh, in mogoče bi še omege bila leta 2005 izbrana za najboljšega mladega prevojalca oz. Eh, pre, eh, najboljšo mlado prevajalko eh, za prevoten enega eh, srmangovega romana eh, Evangeli po Jezusu krisisu. Um, tako da vse te prevode Ki jih je uporabljala Barbara, tu s domačnim govorcem, eh, s portugalskim profesorjem in tesnikom. Eh, vse te, te preglede lahko vidite v te knežici. Ker pač v vsako leto tudi knjižice, ki je dvojezična na v pristravi so Uh, originari, na desni strani so prevodi, uh, Poskušali bomo pa tudi tukaj reproducirati, uh, če bodo se bomo govoriti z ljudi mečkano rovini. Uh, no, uh, uh, mislimi pa, da, da bi se najprej gotili pogovora, o portugalskih književnosti, se pravi konkretno v portugalski poeziji in statusu na nasploh, potem pa prišli na ta del. Um, pa bi te posila najprej Barbara, lahko mogoče poveš čisto nasplošno, kjer recimo vse se govori uh, portugališčina. Jasno, da na portugalsko, ampak seveda se, se govori še marsikaj druge. Uh, in uh, potem je te vprašala pa nekaj malega v tem, um, uh, recimo, o tem, recimo o portugalski poeziji uh, 20. stavita. Ja, lepko zdravlja sem. Portugališčina je se govori kar vse posud po svetu, so pomaljem, čeprav pač v, pa, če v latinski Ameriki, v Brazilijo ne, skole 200 milijoni govorcev, vratni jezik portugališčina. Potem tudi v Afriki, ne, v teh bivših kolonijah, so bile kolonije do Ida Štrancena, ko so se osvojile, no, in ko je na portugalskem tako imenovana narednova revolucija, e, recimo Angola, Mozambik, Zelenovetsko toki, e, potem a, South in Principe, pa tudi recimo potem v Aziji, v, timo, v vzhodnji Timor, v Makao, tudi tam, ja, v, primer, v svetu, kako so v Portugalci v tistih svojih zlatih časih prešli. So pa seveda neke nijanse, vsaka država, v katero so prinesli ta jezik, je potem po svojo vplivala na nje. Ravno zanj smo poslušali eno otroško zgodbico no, o neki deklici, ki je živela v Pindorani, kako se najdi prej imenovala, Brazilija. Brazilija pa je ime, ki izhaja iz Paudo, Brazil, praza, praza je Žrjavica. To je prav dosta drabok, ker je lepo poznata ta les, zelo torna les, ker je dečka stebar, in Tako so ga poimenovali potem te prišljih na Portugalci, da je tudi držela dobila imen. In oni še zmerijo brazilcem, ne, za, ne, to, ker so prišli, ampak hkrati pa nekak jezik, je nekako jezik, neko dalilo, ki se jim ga prinesa, ne, lahko rečemo. Kljub temu, da je pač ta njihov tupi ne, s, skoraj iz korenino rano zaradi portugališči. In ne, če zdaj mogoče začne malo bolj z brazilsko, poezijo, ne, bi se na kratko rada povedala, da v bistvu na začetku, ne, eh, koris 19. stoletja, začetku 20. stoletja je bila ta situacija, da se je rekla, da v Braziliji eh, v bistvu portugalsko poezijo, ne, ki je samo napisala v Braziliji, še da potem nekako z Osvartom, z Andradejem, ki je napisal tako imelovani kanibalistični manifest leta 1928. So oni v bistvu začeli nekako samostojno svojo poezijo pisati. Ne. In takrat je prišlo do preobrata, ne, preobrata ne samo v poeziji, oziroma ne samo v književnosti, ampak tudi v umetnosti nasploh. Ne, In um, um, ena od, od točk v tem manifestu je tudi to, ko sem pridružuje ta tuki njihov jezik. Ne kot recimo, iz Hamleta, Tanen, Ditel, in biti oni so pregle tudi ali ne tudi, ne to iz deprašanje, ne ta njihov jezik tudi. Govarijo tudi, govorijo isto, to je šamil. Drugače pa v v koncu 19. stoletja, in začetku 20. stoletja na portugalskem, no, so bili zelo, zelo močni pesniško, no z, zlasti ta skupina Orfeu ki se je zbrala okrog literarne revije Orfejo, se pravi s Fernando Pessovo načelo, Marjo in Vesekarnega, ki je šel potem tudi v Pariz. Tudi teba sta bila pač najbolj znana in to prav se imenuje Generacija Orfejo. In oni so uvedeli potem modernizem na portugalskem. In nekako lahko rečemo, da je bilo zelo veliko pač poezije se dogajalo v okviru teh kroškov, literarnih kroškov in literarnih revij, vse nekako do leta Do 70-ih let. No. Takrat se je pa potem začela neka bolj poezija, anga, angažirana poezija, zlasti tudi z politične situacije. 70-ga leta je tako moralaš, torej so diktatura ne. in potem ta angažirana poezija je poezija bolj odprta, v človeka, ne. bolj povezana s stvarnostjo. Tudi, recimo, ta Runo Žudis, s katerim sem jaz skupaj prevajal, oziroma, kje pregledo moje prevode. On je v bistvu najbolj prevajan sodobni portugalski pesnik ne? in on je ravno potem znal, da je zelo eh, veliko opazovalec te stvarnosti. Ne? Zdaj pač to stvarnost, ki jo opazuje, zelo tako kritično in zelo rigorozno razdela, potem pa nekak na novo se stavlja in v bistvu se pomočuje domišlje, napiše v neko novo stvar. Vsi moč, ko praviš, da je tako, da, da zelo upesmuje aktualno tako stvarnost, ne? a to pomeni, da, da, da se spušča tudi kjer na politično domočje? Ja, ja, ravno, to sem hvala da rekel, da je zadnja pesem, poslov, no, nisem nište prevedla, ampak je naslov Brexit, pa veste daj, je zelo spremljen. In primerja v bistvu v te tesmi, koč, ko poročovalka, govori o tem, kaj se je zgodilo ne, v, v Veliki Britaniji. In kamera posname en koščeh njene noge med krilom, pa med škornem, in med In povezuje ta del nepopolne stvarnosti ne, s si potem situacijo, ki je nastala. Ne. Mhm. To je zelo zelo up-to-date poezija, ne? Ja, ja, zelo. Ja. Spravo, da smo o te komentirali. Kaj pa pač, da je še do kaj pozno prišlo do tega, da so se nekako ti pesniki obrnili k tej stvarnosti, ne? Kakšno je, bilo, je ne pa prekoeziran na portugalskem? Je je bilo pač zelo močno, da se pravi, um, zelo, bolj pač zaprta, ne? Mm se pravi ja, ne, ne toliko za širši brazilski krog, ne potem pa oni nekako pravijo, da se je pa pojavil nek drugi val modernizma, ta je bil mano, ne, radikalen, ne maja bolj smere. Prisimo Fernando Pessoa, on združuje to oboje, ne, kot Vester je tj. on pisal pod več heteronimi, ne, pod svojim imenom, ne, Pak on je tak pač, skor pod piso sem, mnogi, ne, v meni je več osegnosti in potem vsak od njih je imel neko svojo identiteto, ne, vsakem obdobju in tudi pač poezija, ki jo je pisal pod določnim heteronimom, je tudi mira svoje značilnosti, primerjali s pač drugim heteronimom. Mm -hmm. Potem je bil ta Bernardi Soares, ne, nekaj poherteronim, ne, ki je napisal knjigo Nespokoja. Ne. Mm -hmm. ja nekako taka knjiga, knjig, potem je pa pač pod njeno Fernando Pessova pa je tudi napisal nekaj zlasti koezije. Ja. Potem bi me mogoče še zanimalo, a so, a so se kakšni moderni bezniki? Lutili tudi tega, da bi izhajali, recimo, iz neke svoje tradicije, iz starejše poezije, iz starejših tem mogoče, mm -hmm. kako zdaj se, recimo, spomnim konkretno v slovenščini recimo, ne vem, v Makarovički, pač črpa iz Lutske zakljavnice, pa, pa še več premirev jih lahko našli. To je tam mogoče nekaj podobni premiri? Ja, to je bilo pasme, po nekako sredini 20. stoletja so smo nekako, lahko rečemo, gradili pač sodobno poezijo, ki je, pa je temeljila ne, na, na, na tradicionalnih koreninah. No. Uh -huh. In to je pač in naš tem, kakšne te... Zelo znani so um, Almada Negreiro še ni imali za vsakr nejo tudi sobranske skupine Orfev, znam, no, da te to še prej lahko omenimo. No. Kamila Pesanjok, mogoče se slišali za Klepsidro, um, zdaj, pač, je izdala to knjigo um, pesmi, ki se je zelo približala, poeziji se je zelo približala glasbi. No. To, to, to isto veljaza, tudi recimo situacijo v Braziliji če poznate skladatelja um, Etor Vila Logos, verjetno ga poznate. Um, je to pač so iskali nekaj novega, ne, nekaj novega, kot pomeni da so se potem navezovali, da se ene vrste umetnosti navezovali na druge. In, pač recimo eden od teh brazilskih pesnikov Manuel de Baro si je rekel, ne, da vem da moje besedne slike, ne, je to je Nič ne pomenijo, nič, ampak če nič izgine, je tudi je konec. Ja, hvala lepa. Z pa se mogoče še malo v to recimo realnost, v kateri nastajajo pesmi v portugalični, pa bi ne zanimalo, recimo, kako začne en mlad, obetaven portugalski pesnik, se pravi pesnik na portugalskem ali recimo v in tako svojo kariero. obstajajo kakšne založniške hiše, ki se posvečajo, torej, predvsem, pa izključno celo poeziji, Uh, ker ustvari ne imamo nekaj uh, pravzato založb, ki se ukvarjajo samo, mm. uh, samo uh, s, s poezijo. Ja, tudi tam nepodobno, ja, tako da nekatere založniške hiše zlasti manjše no, so prav usmerjene v izdajanje poezije in tudi, tako kot se mislila, da želanje menja, enako velja za Španijo, no, imajo tudi svoje posebnost vralstvo svojo zvesto, publiko. Mm -hmm. Kaj pa recimo, koč nekaj stvari, kot so državne subvencije? Pa to, a, a je to, kaj je tudi posebej uh, odprtost stran države, in založbe, in avtorji mm -hmm. uh, imajo pač še take vrvalke, ki omogočajo nemoteno ustvarjanje, pač koliko toliko? Ja, pač nekaj subvencij so v okviru Ministrstva za kulturo, no? mm -hmm. čeprav je zdaj tudi, pač, Tudi pri njih krize, tako no, kot smo poslovili v Evropi še vedno. Um, drugače pa je tudi obstaja ta Inštitutka moč. No, uh -huh. In pa tudi na um, filozofskih fakultetah, pač, ki jih je več, no, razi teh, um, ki so pač klasična filozofska fakulteta, ki je državna, Um, tam imajo tudi neke raziskovalne inštitute, ki tudi podpira recimo, tudi izdajen knjig v s poezijo in pa tudi mm -hmm. gledeših pesnikov. Mm -hmm. Je pa tudi recimo, ta prv Nuno Žudis m, glavni vrednik na največji literarni reviji, ki se nemaj kolohjo let. Mm -hmm. no, zdaj pa tudi obstaj pa tudi, moram povedati, no, zdaj, veliko teh spletnih revij. Ne? Mm -hmm. Tukaj pa mogoče malo laže tudi objavljati. Ja, ja. Mhm. Kaj tega izdekar precej. Mhm. Eee mhm. uh, kako se ljudi potem tudi odločajo za, za poklic, recimo, jaz sem tovega književnika, pač samo za poslednega pesnika ali e, ker, recimo ta, uh, Muno Žudise, ne, on je dejansko redni profesor na ja. na podreti, ne, se prav. Ja tako, prilaza, v bistvu bo sami tekst nekaj lažje poveda, kako gremim to v drug. Ampak mislim da je tam večinoma tuk... Sem tudi pri teh, ki so med najbolj znanjimi, ponavadi imajo še en poklic zravo. Tudi teh, ki, pač, ki so prevajani, tudi, ki te znajo drugotko po, po drugih državah. Tudi je tam zelo težko preživeti samo kot tekst. Ja, ja. Potem biti še nekaj obražala, um Ko govorimo o portugalski poeziji, ne, stav, oziroma o poeziji v portugalščini, e, koliko smo pa mi v Sloveniji seznanjeni s to zato poezijo, kako je spregovori portugalske poezije v slovenščino. Je šla ena antologija, ki jo uh -huh. je nadigala Mateja med, Rozmanj, ki je lektrica in bolj izgovini. Ja, in tudi imajo to antologijo in je tudi na tistim le uh -huh. zunaj, eh, tako to, to je zelo, zelo godi ugodni, ki sem bila. Uh -huh. Mislim, da je, je to predstavljanje filozofnega predveti. Uh -huh. Je en od teh znanih sodobnih pesnikov, ki je zornil, da je tamkajšnji zelo sodeloval v teh prevodih. Drugače pa imamo nekaj prevodov, tudi nekaj antologija, mislim, da brazilskih pesnikov. Sem da kar kar nekaj takšnega, kot tega mafinaš-a, da ga nisem prevajala, ki je bolj klasičen, pač brazilski pesem. Zmerno je bilo, da je to pač dobro. Sploh ne več ljudi prevajala. Pa to bi izdanja pač dvojezične, ali jaz se na sloveni ne vem, a je ta antologija da Ja. Mislim, da je to tu na brazilsko, da je, je, je. Mhm. Ja. Ja. je, je dvojezična. Mhm. Mhm. Ampak to so recimo bolj, bolj antologije, ne? recimo, ampak ne bodo ni doba profesantna? Profesnička zbirka, mislim, da ne. Jaz sem nekaj revijar in objaredko prevajala nekaj pril kot celotno zbirko. In pa imaš kakšna ideja, da bi ti predlagala posedej kakšnega autorja za prevajanje, da, da, da bi, ne vem, izčel kakšni, kako vem, uh, novi liki, epak, kakšne ep, teapike? Mm. Ja, um, Nunu je že en primer, ne, zato sem zdaj niso prevajala, ampak mislim, da bi se zaslužil eno, <crianças> eno pesničko zbirko tudi v Slovenščini, no. Potem je ena zelo dobra pesnica, in je ime šbanka. Ona je tudi bila v bistvu nekak kot pri nas, neka taka figura kot pri nas Ivana Kubilica. No? Mm -hmm. Sam pač naživim v področju umetnosti, no? ampak nekak poleg tega, da je bila pesnica, no? Tud se tudi bila se je zanimila. No? Nimo potem, pa ta so kje Danilo Brajna, ko so nekje že prevejali za količ, ne? Že pred leti, ki še pred dolgim sem govorila? Ja, dobro. se eh, ker imamo še priložnosti, ker mm -hmm. res... je Ke prevedenja, nekje. Mm -hmm. Ja, ja. Mm -hmm. um. Ker tako rečemo res, da če je ogorovni jezik, je ogorovno govorci, ampak dejansko v srčini, ni toliko ljudi, ki bi prevajali, se tudi ne zdi nekako, kot uh, Portuga v portugalsčini, naprimer pri nas ne. Uh, ja, mogoče ti se zdaj pri lukini počasi remodel v naših pesnikev. Torej kot rečem, zdaj smo, smo že nekoliko ja. ne? mm. uh, se pravi, uh, kako je potekal ta Ti si, ti si najprej, ne? Ja, sem prevedla, potem sem poslala v nekaj tih pri katerih sem se tudi jaz malo bilo Mnogi, ki se že rekla, recimo, tudi pri Julju, nekaj um, se je zelo hitrojila, in zelo teka, no, pa reni sem pa vrabila malo mm -hmm. več in se, se pa potem morala me jih tudi konsulterati mm -hmm. z njimno. Kato, uh, to me če tako zanima, da ote kakšne rasne komentarje, recimo k uh, tem, tem pesmim, Ne, jih je tudi kaj komentiral kot tekste? Ne. <laughs> no. Ok, kaj se je zdar. Aha, se pravi, da samo, samo, uh, je samo predlago. Predlago, pa sem recimo zadala več močnosti, pa rekelj sem več predličena, pa potem pa čam predlago, kaj si, bi se mu zdeli naj, najboljša rešitev. Uh -huh. uh -huh. Sam jezik, portugalski jezik, pa tudi v samem kontekstu. Ampak si pa rečemo, če se prav da je jim zelo malo upravljeno. Ja, zelo malo. Naj vidiš, mogoče pa na matijažu, z orcu, s to, pa sem gledal, je posilo. En a deseti, kot je bil najbolj smešen, nekaj so bili neki. Mislim, ki, ki je pisala, bi bilo lahko kosci, ali to kosci? Ja se naprej misel, da so kosti kot koščki, ne. Ja, pa je potem povedala, da so kosci. Tako da, ja, tako doma, ampak ni bilo čist jasno, jaz to. Pesmi, samo bojo, bi šlo skoč. Saj te pomoge na gladi. Ači mogaš noc? jest tu <tukajne> Ja, tole, um, to je... Steška te znam se Srčne kosci. To je tale pesem, Pa pe mi niso kosci, pa so pa kosci. Nadam, da bi jaz tole... Je se šlo, da sem bil na čelu, da je bilo vse dobro. Če čisto konca spraviš, veš, zato, ker prelebi, do konca znašljaš, že to gre. Do tistega slika je tam čez tiste kjer bi se morali, kjer bi bili zadovoljni. za da, ne? Ja. ti dopišeš, da če ti nagradiš na 42, če ti dopišeš v to v V bistvu težko je, da se zdaj imamo super pohlep, da ne moremo. Ja, to je tako, no, ne. Glede to je tole. Pa bi mogoče, mogoče Mogoče bi lahko šli za knjige, ne? ne, ste Šli v oboje, so kosti in kosti. Ja, zdaj, ne, ja, ampak ta druga stežka ta srčne kostce ne, to že, mm -hmm. s trtem srcem gledam, kosce, kosce, oh. Lahko se telesa, duša in Ja, Le, pa no, se mi je zdaj, ne, ni pač, ne, ne Ma, te si poskušala Ja, malo so poskušala, no, ampak, um, Ne čist no. tako kot, da mislim, <laughs> Je to ne. Ja, ja. Tak sem saj male. Mm. No, to je, to je, prav, no, te, ne, te, ne. Te, ja sem je zdel, da se velikrat tako igrali s besedami, da ni to se, recimo, da ni to pomemben on je zagotovil, da jo oboje no ja, se je zdel, je velikrat... te igre, ne, ki, da se, <laughs> <laughs> ne ja zato so imele probleme, ne, na primer, primer. No menite recimo zanimalo, mm. uh, leto smo imeli pravzaprav metrično obdobje uh, takle segmentirane uh, poezije, prav za proč, recimo na na nas skranili so odgotovili troheje, ne, ki so res prav uh, pač na, striktno napisani troheje in striktno rimani. Uh, tako da se dejansko rima tukaj le vidimo a, a b, b, In tako naprej. Potem tudi pri poeziji Angara Arhva, nas zadnje, imamo precej nekih rim, imamo, imamo veliko ritmičnost, mm. tudi recimo pri poeziji od Nede Lučkrema imamo razne, razna ta zvočna le manjane. No In me zanima, kako se ti na te take poezije. A, a recimo, ko na vasi poskušaš to poustvariti, ko, ko prevarjaš počut Sloveniščino, ali pa zelo bi se prevarjala v portugališčino, ali se potem držiš iste forme, prvi doma kot avtor, ali, ali potem zbelj poskušaš vsebino, vse, vsebino poustvariti nekaj in na formu? Poskušam zelo ujeti starice, tudi pri pač, prozi, no? velja, isto, no? tako sam. Kako pa, v bistvu, mislim, tako, kot pač slovenščina, kakor tukajščina si lep, tako različna, mislim, čisto vzem, tako, kako jazik teče, v bistvu jasno, kako se pač lahko ne gridam, pač obstaj v slovenskam verzu prenese, Saj, ne, pa ko ki pa je pač lasten, tudi smo v tega prevajaš, ne, ali pa in, pa če, tukaj to, je vedo, je, bila ščina, je bila ne. Pa to 50 hr. ali, koliko jih je? 300 je, ne. Leva To Nerod politično, ne zdi, da je cimovitem, sta pri bolj pri novici, pa pri juriju, ne? Spravo, pa sem se jaz sem ga bolj začetila, no? Planjiva. Planjiva, ja. Samo, ide mojega zadnja. Samo ne skupaj. Tako no. to da ja. ja. imam Ja, ne vem, tako ja. delam, no, To da že ja. toh časa. Se to ne neprevarja poezije ne, bolj proza, ampak se je tudi prozi. Ne, tista ne, proza, ki se mi zdi, da je dobro napisana, um, ki je stavek tako, še mora biti, in ki ima nek svojo ritem, recimo Kljub temu, da je zahtevna, se mi zdi, da to potem nekako ne vem, kako naj razložim. No. Mm. Probeam to nekaj pretvoriti samo v sebe, in potem ta pomen, ki pač, ga ima nek stavek potem v tem nekem slovenskem, s sloven, besedami v ritmu tega slovenskega jezika, kaj je rezika, recimo, povedati. No. Mogoče mi pa res prebrazili... Ja, čudov se tam tukaj sem izdele te ručke. Ne, ne, kako te hličemo. nekaj ne, ne, ne. um, impresije. No, sem ritem pri novici, pa, pa kar ne če ne, pač prepreve, pa potem ti prebereš prevera, ne, se lahko mhm. ker mi, mi pa nerebo, ne mi pa še nismo slišali. Se pravi, jaz se Tako sveža seveda, se je te lahko se je tako mlada, pa to se mi zdi tako, kakr, ne vem, prav začutila sem to liko tako mladost, in da so tako, kad nekaj impresije, nekaj delaš, nekaj hodiš, nekaj doživiš in potem je to tako, kakr nekaj tako, nekaj, rožite, kakr nekaj daš. Tako sem tvojo poezijo začela no. Perenijo sem je, ja, perenijo pa bolj, nekako sem nekako zrela ne? se misli, poezija. In je tudi nekakaj nek ritem. ta ritem sem privaljal. No, se no, Saj meni zdi, no, da ni velj uspeli nekako poustvariti v, v Portugališčini. No. Če, če želite glede ritme, no, se mi zdi bolj, da jo odvaro Lahko no, pa vseeno smo tukaj s Mislim, da je smisel no, tem, da ja. gremo od pesnika do pesnika. Kako? No, pa, pa začnimo s, z naj <laughs> No, sem še, še vse, ne. te rinde zanima, mm -hmm. pač po nalazi se jih ne da ohranem, ali pač. Ja, kot je, no, se se, nekaj se da, nekaj pa ne, no, če ne, pa saj neko, neko zbočnost, ne? ne. Ja. Čeprav, če je pesem prav pač rimana tako strihtno, ne vem, mm. pač se poredno, potem, v bistvu, skoraj ne umre spada, če se imamo na nekaterih mestih, kot pravniš, na nekaterih pa ne, mislim, ne. To se mogoče vprašanje povezuje z naslednjim vprašanjem, ki je povezano tudi kako se prevaja iz uh, latinsko-tevelečjih jezikov v slovenščino. Kakšen sploh status je mm -hmm. V Španiji, zdaj, kako je na portugalskem, če što sploh prevaja, ja. da ni preveč uh, lajna slovena, mm -hmm. a pravajna solančka... Tukaj špicia je, ja. kako je Mislim, recimo ko se pač sonete prevaja serijne pedale, mislim, dokaj se jih skor mora, ali pa... Prav Pravda se mi zdi, zdi letoa, če če njelim, pa Če ne iz 16. pač tiste stare sonete iz stare francuzčine, ne vem, Že vedno je položaj, da ohraniš religijo, hkrati pa to ni več samo eno. Ja, res Ampak skoraj da absulično izgledati Ne, pa to ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to potem ponavadi gre um, mislim ne more se, se potem držati dobesedno uh, recimo strukturoseh uh, uh, recimo um, teh ukrasnih podelkom tako naprej ne, ki jih je mogoče uporabil avtor ker pač resavno uh, je, je, je za frustrirajo na tak način da uh, mošknats ki se med seboj limajo uh, ampak uh, je pa mogoče to potem sem bolj bolj, bolj, vse, vse eno bolj veren odraz tega, kar je originalo, kako čvamo nek čili, kako čvamo neko, nek, nek dem, uh, nek ne sonet, pridevem kot mi prosti verze, to to to da to na gripa je čisto drug. Ne pa verem tudi za prevajno poezije, če se zlodržiš forme, ne, v bistvo moreš nekaj bolj prosto potem no. Samo smislu, ne, mm. ga bolj predlogači, če hočeš potem vseči, ne, to, da se v hranju hložba, ne. Ne, da ja. sem samo neče, kar pri prozi, ne, um, en tak primer je, kot ta Mia ne, ta, rec. mozadbika, pisate iz on ima zelo velik besednih igr, ne, da z njim pogovarjali, recimo, da na tistem mestu, kjer je bil on, bo imel zelo težko, ne, Zelo velikah ne gre, nekaj pa se bi nekaj drugi, nekaj pa šlo, mm -hmm. nekaj mm -hmm. ne, ne. se na ta način kompenzirala. V bistvu se moraš odložiti. Ne? Mm -hmm. Jaz malo prevajam, ampak mm -hmm. naletunjem na, na tudi na pač, nek sistem, ki je ujeti zvarine. Mm -hmm. To ni klasičen sanjet. Najbrž se je treba odločiti pri klasični obliki, da mm. Mihaela Đela možeš prevesti v resonančni obliki. Ja. Absolutno. Mm -hmm. Zdaj, če pa ne ekspresionistič, zelo no, odvisno okay. je od, eh, od časa dobe, se ne? je ja. nek ekspresionist, ki ima v bistvu te ime, niso hobiste, jaz se raje odločim za ritem, mm -hmm. notranji ritem. Kresičba, ja ki ohrani vse pomenke, mm -hmm. vse besede, mm -hmm. eh, ki je v tudi v premodu, ker dogače moš pač usiljivati nekaj drugi omene. Ja. Ker si omeljen, nekaj ja. to nekaj prsi, nevna forma. Ja. Ja. Ja. Jaz bi rekla Vespo Lučki Nevi informacije da jaz mislim, no, kot predajavka poezije, tudi, da obstaja, obstaja te dve pravili, ne? Uh, ko sem začela, sem je zdel, da je dovolj, da skušam in da tam, kjer ne gre za svasonancer, pred na vsak način te stike naredim. Mm -hmm. Posem pa sem pa ugotovila z leti, da se da, ampak mora odležati če malo dlje. Mm -hmm. Da se vse. Da se vse, ampak je odvisno a imaš ti eno leto časa, maš ti koga, ki ti pomaga, ali sam ne vem, kako če ješ pozravljati. Uh, Hrat pa to problem, uh, ki smo bili najgapozorjeni, ker se imamo malo remeje, na tvoj način prevedemo. Mm -hmm. uh, Boris Arnovak je ohranil vse uh, formalne reči mm -hmm. in uh, je pomensko šel v uh, nej stran, kot je Marko Crkovič, ki pa je delal v motrini ritem in je še vedno spevnal, pa ni pa na ta način, da bi prav končni stiki bili itd. Mm -hmm. Uh, in je stvar odločitve, oziroma tega, kaj tvoj krog, če ima škodnika, si predstavlja. Pa mogoče naši... v sami jezikovni skupini, ne, klasikljari. Vse misliko, nimamo to, to srečo, da, da imamo pri nekaj tih kompletnih autorjev prevedenih na oba načina. Ne? Zdaj, recimo Lorca. Uh -hmm. je bil preveden v uh, zelo, čisto prostem verzu. In uh, ta njega prevod je dosegot nek tako res kultni status v Slovenščini, a ne, se, se ne bi... Kultoviča bi bilo? Uh, Pravzapravo, jaz sem našel svoj debil gradnih nekaj. Gradnih, ja. Ne. Mhm. Um, in um, to, recimo, pač smo vsi brali, no, tudi... In, uh, zdaj, recimo, ima Berger, a uh, Berger to je redil pred, pred, pred nekaj leti, no, on tudi dobil za to tisto nagrado španske ambasade, jaz asi, ne, Uh, in pa tudi dejansko v, v, v originalni formi, kar pa, kar pa pomeni, da so asunance uh, in seveda, da so to recimo pač, uh, verzije enokomernih doložen. Se pa spravi, da, da ima res čisto formo. In je zanimivo, da recimo, nekteri, ki so bili um, pač lobiteli starega prevoda, ne, se bili pa tijem, pač ne navdušeni eh, nas tem verzirani. Čeprav bil, recimo čeprav tako točen, od, odraz, pa tudi svedi, se veseli ravno tako lepo, lepo bere mm -hmm. um, no potem recimo um, no, tudi, tudi, tudi kar se tudi že uh, kakšnih um, antičnih, antičnih avtorjev je to zanimivo. Uh, tudi so vre, ne, tam ton so vre, ki je pač na ta naznajtejšega Družarica eh, iz tarde mednice, in latinščine. Je recimo en, eno tako kratko pesem Slišal sem že, željavo glas, pregledal eh, po eni strani, od, pač v tem, mislim, da elektičnem distihu, spravo, kot je bilo po drugi strani je pa tko, kukr, tako, kukor tako slavijensko pesnico eh, pravzaprav, kukor no. Ja, dejansko slišal sem željavo glas, no, tko, da prevedil, um, je, je pregledal in tukaj moram več, da se imen zdila, de, de, de, Nam nam pravzaprav bližja ta imen na parejo. Ali recimo tudi, um, če vedemo neko uh, kakšen bi naredila stvar, neka na svoje sodobnike, ne? se mi je zelo posvečeno, uh, da uh, prevejalci antične poezije v angliščino uh, pogosto delajo druge metrične slime, kot so pa v originalu. Ali, tako, da recimo en, ki je metamorfoze, uvidil, da je dejansko to prevajal kot nekakšen blank vers. Se pravi, ne, ne kot heksametre, ampak prav kot, kot blank vers. In seveda v to deluje tako naravno in tako, pač, tako, tako nekako kongenialno jeziko, kakor so bili te pač eh, sami tri zamenično pogrščino en drugi pa recimo prevajal tako da je um, da je, uh, Katula ki bi pač eden ki pa bil kega recimo bolj avantgardni pesnik za svoje čase e, da ga pač ni prevajal v teh, uh, v, v, v, v teh formah ki jih je uporabljal Katul ampak kot nekšakdah pacej kreativen prosti verz tako da so tudi malo, ma, malo bile te Besede, da sem tam ne pošteni, tako eh, mogoče nečem podobno, kot jih ima Ioho in drugih včasih. Skratka, eh, pač tista svežnost, po stvar, ki, ki jo je eh, izžarevala katoliška poezija v njegovem lastnem času, medtem ko je svet za nas zdaj je tisto nekaj neka taka eh, stroga forma. Mm -hmm. Lohčeva. Ja, jaz sicer nisem prevajalc, pa pojma in moje mnenje je zato zelo in ustano tega. Naj se prevajalc sam odloči glede na to, kako se čuti pesem in pesnika in naj to naredi potem po svojih najboljših prič. Mm Vse, -hmm. enkrat se je podločil tako, drugič, drugače. Kako se čuti? Vsi kot se mislim, da sem jaz naredila, no, zato pa tudi težko vam kaj zelo dolgo in široko razlagam in razpredam, no, ker Um, ja, seveda je to nek razumski proces, ampak tak velike pa tudi se prav, v tem, ko že veliko prevajaš, no, je pa se mi zdi tudi, tudi, tudi, tudi nekaj nagonskega. No. Ja. Ne vem, če nam lahko to tako razložim, ampak jaz zdaj recimo tudi, ki preberam nekaj za sabo, drugi, ne da bi gledal original, tudi če je stal klep, se mi, mi zdi, da nekaj ni v redu pogledam mm -hmm. in recimo tam nekaj ni v redu. No ne vem, tri je tako nekaj, čisto tako naravnega no, začupeš, no. tako kot ja, pravi novica, točno to, da se mi zdi, no. Zelo velik je tudi v obstoječih, recimo klasičnih prevodih z mojega področja je ki ga malo po eni strani vrkoviča in tako in formalno res tudi s odsebo Rilke, ampak pa imaš pa tam problem, a, to, kak smo že, prav staro vprašanje, ne, Rilke reče nihc, pa zvolim, mislim pač nihc kot nič. leta 1900 a, je beseda nič a, vla pomembna za nivov, vz. sploh. V slovenščini tam piše noč, ker Pačkovič je ravno na O. In njim pa, ampak je pa dobro obzirimo, ne? Pa pa ne, imamo štundni buh, ne? Um, star. Knjiga Ur. Knjiga Ur, star premot, ki je pa zdaj, ko si jačeš, naredil celo zbirko, ki je striktno na absolutno brez rima, ne? ne? Ja, Kada, sva, sva, tako da, kakor, mislim, vsak zagovarja svoje, ne? Ja, ko si jačeš nazvali ta pristop, ne, da, da, da, da v bistvu, že združuje recimo formo temu, da bi poskušajo čim, čim bolj točno iz eh, prav, prav tako recimo za besedo pa ustvarjati eh, ta eh, odnanje pomen, mm -hmm. On pa prav to ona on no? in prav ta krido, no identifikacija pri tem podlogo, s eh, Potem ponavat ponavat dile obdelalci, ona ta pisna ali pa agrošnica Da če se dava, tudi recimo dava vnotr kakšno rimo ali pa recimo precej ritmična nekaj ampak ampak pa to zdaj neka, neka striktna forma, ne? Čeprav je recimo v originalu dejansko prisotna čist striktna forma. Se ne pa mogoče da še malo se postavimo do situacijo, kako pa vi pa navadno želite pa še sodrbat s prevajalcem? Tako, pač so trebalja neka vaša pesma oziroma um. To je njeno, te, to mm -hmm. tega ni yeah. Če se pri mm -hmm. no, mm -hmm. Mene zelo do zanima dobesedni, uh, prevod. Kar, dobesedni, prevod, Kaj Do besedni? Ja, če se pravi čim malo, če paš pravara, nekdo, če mi lahko čim malo do besedno, nekaj je prevedil. Mm -hmm. S čim malo uh, interpretativni nekaj so. Ne, v kras, ki ampak bi rečil. A pa, da mi sad ne vem. Tisto mi bolj dan, kako naprej mm -hmm. licencijo pojeti, ko sam ne mi pove, kaj za les prevedil. Mm -hmm. Ne, to ne bi se, da to jaz bi na noč, pa nič. Si moče bi bladnike. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. yeah. E, to je zdaj nevarno, ne? ne Ta domesedni prevod, e, posebno, če gre za uh, vse realne, uh, prostore, mm -hmm da metafor tako nično, mm -hmm. uh, tako je na metaforo v um, soveščni, ki je izvedna, ki je nova, mm -hmm. prenes v metaforo v tujih jezikov, ki je izpet izvedna v mm -hmm. tem istem jeziku. E, to je najtežje. E, tudi dela je pred tem največ. Mm -hmm. Mene so zelo dobesede prevajali. Tudi, recimo, Tomáš Aronov je dal, pač da tako da, je malo, Eh, v bistvu, ki bi bočet dovoljen z dobesednih periodi. Čeprav je bil vrsto pesnikov, ki so mu pomagali, ne, ki so pač stvari eh, izboljšali. Kako se ne, ne je, je, je, je, jambe. mi portugalska So pa Daj, Takoto vsi no je narajno sprejavljajte. je, recimo, forma, ki je za, za portugalsko knježevnost? Ja, zdaj, v zadnjem času, v bistvu, neke oblike. je bolj, v bistvu, se prost, prosto, in gre bolj za ta ritem. Nogle v bistvu, ni ritem pesmi, poezije glekščene. Drugačka tudi se najku spospuljena, jo pra, ko ko so bile pa novici pa jujo nekdan Rita Banec, ni tam, ko so glekščene tak, kako je pravilna Bralec v tem drugem jeziku, ne? pa na podoben To mi je bilo važno. Da, pri teh, ki sem bila recimo, v Dvobni, sem se poskušala z Muno pogovoriti in mu pač nekako opisati, no, kako, kaj ne bi to pri nas pomenilo, da sem poskušala najprej najboljšo možno rešitev. Ne. Čeprav ja. to je to še zmerno rešitev, kaj izhaja iz mene. Ne. To je zelo subjektivno, ne. Recimo, To pa še, še toliko bolj, nekaj pri prozi, ne, tako, nujno, v bistvu za dobre plesnikov da je zične, ja, To je enojino. Mm. da ja to, to nekak to oporo sem mjela, ne, da sem bila bolj sproščena, ja. Oblikaj prebrali, ja, kako Ja sem da bi mogeljate da brali... Nj, to od yeah. menejne menej, vrške. Ne, da bi da mogeljate da brali nas v glimščini. Znam kje, je več možno... A to da pa... Očela. Očela. Očela. Očela. Očela. Očela. Očela. To je li pa druga, ta razpravlja? No, se mi zdi da se... Uh, V portugališčini se obiško prednesel prines, uh, kako sem povedala trebalno uh, besedile, so pač si različne, znamo različne, korejno s rumenjščini. V uh, bistvu jih ne možete prevesti, uh, a vidite kaj mi znam. Ne pač, recimo dni, uh, pač nit, tomaš pa pač glavo presti pa pač sem ostala knit. Tukaj imaš pa fio, pa ofiro. Se pravi pač bebe se desi s tem veselim goreno uh, recimo, pač tako sem, pač žena, se pač že ena stvar, ko se ko zgubi. Potem recimo uh, sem sedaj pač Recimo, ledene sveče, sem nazivl, tako lepa besedna zveza v slovenščini. Tako. Oh. Kaj jih tudi ne moš prevesti, v francuščini, recimo, pač v francuščini, recimo, ne moš prevesti, pač kot ledene sveče, krati mi je pa škoda, da se pač besedne zveze, ledene sveče ne prenese kot ledene sveče. Ja, so, ki... mani, ja, ja da, tako moj, ki se sploh ne pozna, ne? Ja. <laughs> Zato sem se malo v bistvu. Ja, nekaj. Zanitanto, kakšno bi gledali kuleščite, pač... On je, recimo, rekel, da bi ljudje ne svečal v francusčine, prevedal kot, pač, Juan mm -hmm. de iglas. Se sicer, pač, ne reče tako v francusčine, pač... zaradi... nekajega prenašanja... Mm -hmm. uh, ...zlik. Ja, yeah. ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. <laughs> ja, končni rok se začne z Tu sem, znova. Niham med sterebrnimi lani, prerolejeno v bresežni zgodbi deset let. Topla noč spremembe na smrt, tedne tukaj še ne. Tam sem znova. Eu eu não <sumos> tenho a a sua vida. E No arco final, fecha o Estou aqui, de novo, torcido entre planetas bateados, renovada a renover-se da palavras sem <todos> gravidade. <todos> <todos> o <todos> manho com seu Os membros v tem mater, što evi palmariš. Pogalj s nsel. dash, da vge doиш rečastiェ. A ta koru pad ske dogiš pa na na, te, na pesnika tudi eh, potencji pa rekla da bi užival z zviti in da si kot eh, lahko eh, faj pa ustvarila neka nova tema bazirana 22, če bi lahko črnil. Mm. Zdaj, tukaj sta dve, dve pesmi, ne poklej, pa preprosto, ki bi prebrali. Imamo, samo ti, ki na želju, Aha, potem pa dejmo kot ali ki ko se, ko se je pripreko, Vrela, po, ne ne ne zelo ne To je ampak A ja, da se da kukamo pa kakaj, imaš dobro. A sve, je da, no, Ja, daj, Ja, tako ima moja muži. Super. In to pribravo, autor, potem slišal še prevod. Preprosto. Daleč od poprečja, skromno in nepodkupljivo, daleč od pohlepa in brezobzirnosti, predvsem pa poštenost, podobnost, z v lobanji in srcem v prsih, na kljub izginjanju vrednot in vse večjim razlikam, na kljub neenakosti, in ustrajno, nepremagljivo in odločno, za nekaj, za kar je vredno živeti, za kar se je vredno boriti, za smisel življenja. Za majhne reči, za tebe in za vse druge. Globoko v jedro, od najglobijih rudniških rovov, naravnost v središče, pa če plast za plastijo, brez brezkompromisno, tako, da lahko mirno zaspim in se zbudim na nov dan, z, z vizijo, z upanjem, da je vse mogoče, da lahko ustvarimo spremembe na bolje, za 21. stoletje, za novi svet, resnično, a tako preprosto. Longe da média, modesto e não corrupto, longe do dano e do descaramento, e sobretudo honesto, decente, com cérebro no crânio e com coração no peito, embora os valores desapareçam e haja diferenças sempre maiores, apesar das desigualdades com persistência, imensível e decidido por algo pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena lutar, pelo sentido na vida, por pequenas coisas, por ti e por todos os outros, até a profundidade do núcleo, mais fundo que as galerias da minas mais profundas, diretamente ao centro, embora seja camada por camada, sem compromissos, para que assim possa adormecer tranquilamente e despertar num dia novo com uma, uma visão, com uma esperança que tudo é possível, que podemos provocar transformações, para melhor, para o século 21. Para o mundo novo realmente e assim tá simplesmente. E ja, até mi tecla sem trobil izvprozitevno, tako da v bistvu mogoče štega pred tega prevajati uh, skoli ležje. Vem, ker samo nisem še Ja, sem mogoče pri teh, se mi da bi se že prej malo bolj posvetovali. Da bi ne. vi dobili mogoče prevode, pa bi potem ne, prej svešnje pripombe pombe da, Ne, ne, ne se, pač... Jaz sem napravljam, da mora biti res Lepo težko, mislim, tako da ne glede na to, kako, kako zakaj se odločiš v poeziji, vedno se bo pač en delče vzgubil. Čudro mene, da si im odflele, je pomeniliko še Ja, ja. In to všeč, ne? Ta figura je ti mora obika? Ne, pa ni sam vrlo, ne, ne ampak pač pač ko več komentacije. Stop, ne da mi ne bišla čisto pač, kot mm. pač odstopa od ljudina, ne da ali pa da, da mi ne bišla čisto. Mislim, je to to, ne? Zdaj, ja pa samo pač presti pa nisam ni presti, pa predivo, ne recimo, mm. ne, ne. saj zato gre. Mm. Če pa ponovar prihaja do obratne situacije, mm. ne, ponovar prihaja do te situacije, da imaš neko tako prepoznavno figuro ja. v ja. originalu, ki pa potem propade, ne yes. prav, v prevodu, ne. Ja. Tudi se pa rodino. Ja, ja. <laughs> meni je bilo, seveda, nihto ni bilo všeč. Ja, to me bi to začuden, ja. ampak zato je dobro, da se recimo tako pogovarjamo, ne, ker Vidimo, nekako drug pogled na vsak ne. sodelovanje. <laughs> yeah. Mogoče bi zdaj prišli uh, na, uh, na eno delo, uh, ki pa uh, res ni bilo nekako ne podobno provozi, mm -hmm. uh, ravno da Ravno smo govorili o njem, ne to je uh, pač uh, pesniška zbirka, oziroma zapravo ni zbirka, ampak pač celotna pesnitev, mm -hmm. uh, deliški vredec uh, Andreja Modveda. Če se prav spomnim, si rekla, da bi je bila ta pravzaprav najboljšeč od teh, ki si jih, jih prevajala in... Eh, ni, da, je... da naj lažje, mm. ampak ni najboljšeč. Tukaj pa to, no, smo pravzeli... ...i dolicerila se zdaj pravzeli. 26. <sus> to? Uh, to, ja. Uh, no, tukaj že, um, recimo... Um, En problem, ki ga bi rešiti, je bilo izbor, pač izborov iz, se predlobejo iz enega v drugega, da je bilo težko najti. To tjepi, tjepi, tjepi, tjepi. <laughs> To se konča. <laughs> <Je>, mislim, <mali. laughs> ja, ja, ja, da je začetek, ne, vidim, kaj lahko, Zdaj sem si pa nekaj tako morala predstavljena, govorimo hm, o tem, kako sem to delala, no, tako nekaj, kako vizualizirala sem. Iza stekljenih vrat v prozorni, kači hiši se skriva ptič. Ognjeni ptič po kotih in v žlebovnih z jedko tekočino, ki preplavi srebrnjasti fizik in svetle, votne deske v lakirni sobi. Srebena ptica z rumenim kljunom in rumenimi peresi, zavesani do dna nebesnega oboka. Tu roben pravičen, cvetičen zrak se dviga z dimnika, da zdaj zapolni sanje v glavi in žaljalce na njegu črne lukne, v lobanji, zabrizgalnani naprejči s črnimi lesmi, ki jih polagajo kot v zvočni peči. Como é um pouco mais difícil. Por trás da porta de vidro numa casa transparente de serpentes, esconde-se um pássaro, o pássaro de fogo, pelos cantos e no sucro cheio de líquido cáustico que inundam um muro prateado e claras pranchas, ocas na no unidade de pintura. Um pássaro prateado com bico amarelo e plumas amarelas com cortina até o fundo do arco celeste. Desanimador, encantador, o mar floral eleva-se da chaminé para preencher os sonhos na cabeça e com utição os buracos negros no céu. No crânio, com um instintor na risca do cabelo preto está a pôr por baixo da linha no forno da som. O passado de fogo com uma esfera dourada na garganta que cai sobre os palhares transparentes nos jardins encantados sob uma montanha de gelo. O pássaro de fogo com pescoço ligeiramente inclinado, abatido, que voa para a lanterna mágica do chocolate cru de saliva. Do cabelo contraído de fogo, elevam-se chávanas de terremoto que escondem uma nua preta no caminho para a poeira estelar, a formigar na Via Láctea para que a estrada e os seixos do litoral se encendeiem no feno, como uma fibra de brasa ardenta na fogueira, e formem um incêndio com línguas de mães, esticadas na superfície dos oceanos. Para que a estrada, com sacos de moeiras de ouro, rebenta sobre os passos de se derrama, debaixo das pontes, o um muco quebradiço que colará as pedras e as figuras das gigantes Numa cadeia feita de pelos brancos, de cabeças e de camelos. Num tintinar de patinhas de gata ligeiras como uma pluma e garras. Os pardais entram pela janela. Os galhos de azul escuro no quarto de dormir e as torrentas que se desmenoram de veranda. Um céu fusco por cima da baía de polpa. Como um buraco aéreo e claro nas nuvens. E as flores roxas entre as plantas em vaso como um negativo perfurado no espaço, debaixo do céu, para que eu possa ouvir a voz, distante, mas cantante, que de repente começa a expandir-se por baixo da Via Láctea apreciada. As vozes dos anjos que levantam o voo de uma careira espaçosa na floresta, para os peradores por baixo da Casa do Livro, a voz do anjo do centauro que assalta silenciosa emansamente debaixo de um telhado aberto de srmuloitre e encolhe como encolhe as nuvens debaixo de um chapéu de chuva rosa. Você sabe, dizer, a... é, é, é... <risos> <risos> uma que é bom, é. Ok. No, tako je recimo prevajati uh, vse te podobe. Ja, spod, da sem pa... zelo morala vizualizirati, uh -huh. no, tako se zdi, da sem prav da sem nekaj videla pe... ja. ja. in pa um, peč, uh, pa pa tisti, ki pa pa nekak mi ni tako šlo, no, sem se lahko posvitala prav in polizno, Vidje no. je, je uh, Niki ne, no, sem kačno nekaj, kaj sem jaz recimo tako malo zbrala, no tako, je rekla, Ključka neba, pa, da pač, recimo, da bi se zmislila neko novo, novo beseda, ne, nisem bila le način spremljala, mm. ali pa neko novo besedno zveza, ne, nisem da čist prikričana, recimo, če bi ene stvari se slišala zelo umetno ali pa presiljeno, mm. ne, tako da sem potem yeah. na ta način da par stvari vprašala. Ker tukaj so, recimo, tukaj tako dosti specifične besede, yeah. recimo, temnikast, mm -hmm. eh, sem, sem tukaj le eh, ravno zastavila, So take besede, ki, so, ki imajo recimo nekaj take mm -hmm. pa podpomemne in tako vzdušje To sem, tu sem tudi jaz se jala, da smo slovenščina enako, mislim, v bratnim bratn smeri in da sem imela tam v knjigi nekaj mrako, oban. in meni je ta beseda tako, da sem izdela tako pašna in se res prav ne vem, meseco pogajala z vednikom, da so to in to besedano spravljali, mm -hmm. Mm -hmm. Je pa, je pa smo, se mi zdi, vsaj pokrbem pač izkušen teh uh, sprevanjev v tolje jezike, ali sprevanjev, če v uh, koli, uh, v prevodih nekako tendiramo k temu, da smo manj jezikovno ustvarjalni, manj inovativni, Uh, Deloma tudi zaradi tega, ker se mi zdi, um, če pač avtor napiše nekaj, kar ni strogo slovnično, ampak je, se je evidentno poigrava s z, z, z besedami in tako naprej, uh, to v bistvu obstane. Uh, Zdaj tega, ker v bistvu, v, v vsak sovi, da avtor že zna ta jezik, ki je, je njegov jezik, ampak da se je tukaj, tukaj on zna lež poigrava. Zdaj pri prevodu je pa zmeraj ta problem, ne, da bo bojo pač rekli, to je pa prevejali s njegaj nekaj čutnih zamočev. Kdaj zlupen kam, ne. Kdaj mora zelo paziti, se mi zdi, da ne spadaj imetno, presiljeno, ampak da je pač naravno in svojo maternem jeziku to laženja biš, ne. Kratujem je pa vedno tiste nekaj pač, ena niansa, ne, ki je zelo hiter, ne, čez zmejo, ne. Se pravi, kdaj po ne pride prav na ne rekovaji, domači govorc, pa še posebej inače pesnik. Ti on pa res lahko pomaga in je nujno, da imaš nekoga, ki ti povega, če no. si lahko raznetel. Mogoče, mm. uh, mogoče bi zdaj prišli še na eno pesnico, pri katere poezija tudi mogoče bi ni bila najlažja za prevarjati. Uh, tu je, da uh, smo o strani 20. Uh -huh. Zdaj, bomo goče nekaj mela tučne preference, katero bi prebrali. Bi prebrali tukaj zin, ali še stran obdrava zelj, tako pa bo svetom način. In opravljava, ko hoče. Tam kot drugo. Aha, tam imate. Kaj tle je vloparka, ki se tveri njejajo? Mm. 86. pogovor z veliko materjo. Najekrat stopi iz mojih knjig divja sila. Vanje sem dejala krhke stavke. En je pojem, preždekujem izbruham, druge tam notri. Vnotri pa krk naprej cuha nekam stran, korenite imajo dolgačne nitke kot verzi. V valogi butajo, se ne šopirim in ne ki tipam volno silo, njen motor se kot misel poganja nočni dan. Razumem, da je vsevednost mam kot prska, ko prideš na vrsto, se samo ožgejem in ne ponudljivo. Na bitlošč pada mir, tenak, lačna sem, utrujena sem in žena, strn zadeta. Krvko meščanstvo mi ponuja zahrajočo meščano, plašijo me plašči teh ljudi. Odkdaj poznam bankrot? Kaj se zgodi, ko jaz, skoči, in zbere žarke in posveti v neko posti, v tankem nitke vesti, zločijo jim opodobe, ki so me zasvojile, zavaruje sanje, ki tečejo iz pisemskih ovojnic, slušal in skozi noč nazaj pisma, nazaj jim šesa. Policarje do dokončno pozabljene in tiste ste ni boli pozabljeni. Mamica moja, si ti zrno, ključem za kaščo? Jaz sem zrno v kašči, eno samo zrno na listu kapirna. Samo v svoje pesmi, sem samostojna. razločno izgovarjam pricaje in vprašaje. Še vedno se rujem v antikini. Pekač in še traj, v porcelan, polena, opekline, šavs na mrozne češnje. Poimajoče poletje na polskem šamotu biskovito gori, siromački romački smo, kot da pademo v gol, A veš, da otroci ne stanejo v kupnih. Vsi mi je bilo težko to kaj? Ne, no, ja, tudi. <laughs> recimo ta zadnji stavr, z tem se zelo veliko po po, pomenkovala, uh -huh. pogovarjala, uh -huh. kombinirala tako in kaj, kaj bi z eh, portugalskim pesnikom. No? Um, ja. Mm. To je stavlj, ki se ga težko prevede v portugalščini. Ja, res ne. A mhm. takoj pa? Ta nekaj... nastanejo, lebo bolj tako v tem smislu, kot uh, izvirajo, istne, ampak prav ta nastanejo, ne. Je pa nekaj precej težko prevedli v portugalščini. Kako bi pa rekli v Portugalščini voda nastane iz vutlika in visika? je, je rejena v tem stilu, ja. <laughs> Ta nastati, in no, ta gradvol nekak um, nima spodrednice, no. Je ja, to zimi v večnim, ker kotostat to dokument to existence, yeah. in, to je pa je tudi, ne, pa taka parafraza, ne, to recimo najšela pol druga stav konen valsem deljala, ne, recimo sem tako dala, da še zmere, ampak to recimo v teh romanskih jezikih, ne, so recimo tip preteklih in ne, imajo nekoč drugo logiko, kot recimo naš štetekle, ki je čisto um, veliko velikonoстава. Kako prena stanje prisotja, tako ostane prisotja, ne stanje prisotja Ja. Krija samo, kot ja, Krija, krija, krija samo, ja, v tem stivu. Kriješ, kot kriješ. Če bi gledali recimo, po tem stavku, ne, ta isti glago, ne, bi bolj pomenil, da jih vzgarjaš. Ta, kot živali, da jih radiš ne, v kuhini, tako bi izpadali, no mhm okupa se tudi prevedel da ko telo jo da izvirajo je nastanijo Samo sami pa glagol tako en sam A mhm ali pa kot se preda normalno saj že šlo ima je se Tenho posto neles frases, fra... uh, frases frágeis, como um mastigo vomita-lumas, punha dentro das outras. Dentro, algo não para, não tentar afastar. As raízes têm fios diferentes dos versos. Quando rebenta as ondas, não me pavoneio, nem choro. Estou a palpar na força aquática. O seu motor, como um pensamento, funciona dia e noite. Entendo que a omnisciência é menos que uma pára. Quando é a tua vez, ela começa a viver sozinha e a crepitação é única. Cai a pára sobre bigos, tênue estou com fome, estou cansada e com cedo, picada pelos espinhos. A burguesia prussiana oferece-se um esplendor poente. Sinto medo dos casacos destas gente. Desde quando conheço uma bancar-rota O que acontece é quando eu em mim dá um salto, recolho os caios e elimina uma espécie de percursor de ossos. Os fios tênuos da consciência perfura com a luz as imagens que me infinitizaram. Protejo os sonhos que escondem os envelopes dos seus portadores e pela noite crescem as cartas aos ouvidos. Os polícias sonhiam uns quecidos para sempre, e aquela nunca aqueles nunca esquecidos. Minha mãezinha, este semente, a chavezinha para o celeiro? Eu sou a semente no celeiro, como a só semente numa folha de papel. Só quando leio os meus poemas, sou independente. Pronuncio claramente os pontos de exclamação e de interrogação. Ainda nascemos na cozinha, o molde e a segurelia, caldeira, porcelana lenha, queimaduras. Pego as cerejas cobertas de urbalho. O verão em declínio a ar arte de vigorosamente na argila polaca. Somos uns, uns pobrezinhos quando caímos na garganta. Sabias que as crianças têm a sua origem na cozinha? Fala. Um, potem sem pomislila, ker matiranje z očetom ni bilo Zdaj je tukaj. Ja, zdaj, Jaz to da bi se da še Ja, da Potem se da tukaj. <gulik> zdaj Ja, manj, manj, manj, <laughs> pa pa najboljši, da je skorist. Ja, mogoče bi še do obama. Autor je pripravljal vsake na svoje na manje. Pa bi potem ti še pripravljal. Ne boste? Ne. Pa Pa O sol derrama-se a ver pela prístina. Os albaneses os kosovares, os complexos, as NU, os embaixadores, os euros, tudo a vibrar. As cordas a quebrarem. Nenhum medo em nenhuma parte. A politicagem na Europa, ser e hipócrita. As minhas mãos tão sujas. Estive a afiar os lápis pretos. Ah, eres globeno, gostamos de vocês, dizem-me, só por dizer. E eu, a desaparecer silenciosamente na noite, com o desejo ardente de voltar a nascer, como uma, uma fera selvagem e indômica. Nenhum cérebro nem nenhum jogo, só o instinto de sobreviver. Oh gringo, se queres que a tua vida se torne e fique unicamente a soma de todos os acidentes vividos, passa meu um punhal. Isto é melhor do que o embriagado do orgasmo da vitória sobre o mais fraco vaguear com uma anedota pelas ruas da cidade, onde uns filhos de puta te fazem reverência. Mas quem? Povinho? Não foi por acaso que verificaste acerca de ti mesmo que és inimigo do padrão e destruidor do tapete rolante? E também, as árvores eram altas, tão altas que os ramos picavam no céu e delas os frutos caíam no lugar desconhecido. Se tens que ir ao combate pela vitória, fala em silêncio. Apesar de... yeah. kind of que A, da ti prebral svoje? Ne, ne. Ne, jaz ne. Ja, ne. To, drugo, kaj pa bega tega škrata, ne pravim? prav? Prav. A to drugo. Nisi našla škrat, ali spod je, da je da ne na je premena da se pogledali. da se je uvira, ali Aha. Zdaj, da se mi da gor, da ne. Ja. O que confunde este anão agarrado ao no meu pé? O monte quer sobrevoar uma ideia louca encontrar. O sangue na rua enfardece, traz os olhos na miséria curar. O ribeiro de leite coalhou, uma gralha morta assinou. Fadas boas na clareira, encolam pássaros à vista e o lobo mal arrelhado de brincar à fábula infastilhado. O que diabo pensa o gato? Um refém teorizado, Z pedestrianí z orkus ozuz st 78 špiro A Ta se ne je bilo to stvilo. Ampak, če tiče tako je tudi od ljudi, da to Tako yes. <laughs> pa, pa ste rezovijo s poštetjem zlogu po togaččini, s in tako naprej. Glede na to, da je veliko nevih, nevih snimovlasnikov poslišal, nekaj povširajo te neke snimovlasnike. Mm -hmm. yeah. Eje, yeah. recimo, um, a je to, uh, mislim, uh, yeah, uh, a je, in uh, ki tejso. Sta, Zdaj mhm. Staj, sem se prav, zelo malo pesnikov, no kaj bi pisali v pač, romenske no, Je pa šlo to slovo. Ja. Što ja, pa, pa ja? Možnili okay. tudi tukaj tukaj. Dile, no. tlesem ja, tudi probala šteden pač se mi nič no,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 Ja. Ja. Se, no, to je v ja. tem smislu da se govor z publiko z In ti rečeš, da imamo nekoga, ki samo Trohej dela. Trohej v akcentovacijskem naglasnem sistemu, kot je a, slovenski, nemški, angliški, ma drugačno pozicijo kot Trohej v a, ne vem kakšni, v reposilarno, v portugalski, je spet se treba odločiti. Trohej kot nek... A, Napadan ritem je skačuteno, pa tudi reaktivno je v tem redu a, napad, pa še hitr malo naprej, pa spet napad, pa hitr malo naprej. To se treba odločiti. Jaz, jaz kar ne zim da se tudi s pesnikom pogorim in fajn je, da to pa je to delavnica, ne? da je manja nadiza, manja po pobogo. Kako zdaj bi bilo pa povrstnik streba? Ne? A, mi naredimo delovne prevode. In je zanimljivo potem to vsečanje kramaravca in avtorja. Je to invective, za razne na s in To je ta nešto tako zapravo za dolžinje, ne, ne. Ja. ne za akcien, za pobegu. Bi to spet drugačno, Ja, je pa tudi še dve stvari da tem, da mi ki pravi, da mi teh kratšenj in ne moramo slišati, mi zdajle, ne. Tako pravi čutiti, kot so v uh, Um, pa to recimo, ker je bilo Mila Nesih, ne, predvse te ne vete tukaj nevpravanje, on je pač ekstrem, on je pravda zavdezan jambu, ne. Mm. Da on ni človek, ki stopi v prostor najprej z močnim korakom pa do pole in ga nazaj naredi. Mm. on pride mm. najprej z jambom tvojnota in manjki korak, pa Ja, glede, glede teh dožin in srčin, to je bilo malo doben, kot je, je mislim pri uh, torej, uh, pr Češčini, ker tam vedi, da je tudi tako, da so recimo ena stvar so akcenti, druga stvar je pa to, da se, da se recimo en dokaj zategne, ne? Tako da, če to slišela, se bom da je prese mogoče ta antrična reč, dokaj če je težko reči, pa tudi, pa recimo, v uh, se meša tudi celostne, ktorinske nevlasne, je bilo nadejna kvinta, tako da si to sploh nadastavljala, kakor poseg, kakor poseg, in morajo to, to, to, to se svi, da tako bojo. Trasko bojo na, <laughs> <laughs> bo, na ne <laughs> ja. mm. Kaj bi pa se pravi uh, s tega vznikom? Mislim, ti, a ste se čekaj se da sem to po meju, ne? Ja, pomenijo, da smo se Ja. Kaj, recimo? se ja, mm. ne bi se najproba ritovno. Ampak, če je na slovo pa če so pute... um. Ja, pa to je to najbolj kar stvar, tisto, ki Ja prav ja. ja. ja. ja, so pokirati, kot je v celom odajspe soli drop. Zboga to. Ne vem, a bi a, a, a, a bi še došnje vprašanje o to, ker drugačstvo mi deleničkem priporačali? Katero stopico bo pri vlasnici najlažje najbolj naravno bila? Po v portugalskem jeziku, da bi jo... Če, če samo to delati, da potem laže. Ja, je potem no, lažje? Ja, to pri... je, je. skočno. Mislim, tako, kad se sliši, oni naglašujejo... Uh, s antikadrencov, nekrat spravi, greš glasov pol pol, se pravi da je drugi Ja, ja, drugi, ne ja. okay, kotno ves poklice, dobla ta najbolj kombinana ka... so... Se ne je najbolj nekak očitno uh, domača temi. Vce se volim dalem sredstvu. Včim na Sou bem-nascido, menino, fui com os demais felizes, depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração, levou-te de vencida, rugiu como um furacão. Turbou, partiu, bateu, queimou-se nas alindó, aí e que dor, magoado no sol, só meu no coração ardeu. Ardeu em gritos de, de mentes, na sua paixão sombria, E desas horas atentas ficou esta cinza fria. za soubistu em mostra engenheiros. E sobretudo na na tal como botão foi um instante que me precedeu no thinking. Posso até Se je doga no ja, pogranc, bi vsem tudi pravda. Se je tu tleno, sve je. je To ta postost, postost, trick. Ki <laughs> Ja, mhm. ja tako da ja, je zgodna Če če Se Mislim, zvečer, ja. ne, za to ne nego, Zvečer imamo ovo, čez uro pa dobro, pol osmih odhod. Pol osmih. Ampak res so odhod.